Ni har hittat rätt. Här är Radio Syd, 89,6 på FN-bandet. Sveriges kommersiella radio. Ja, här är vi nu. Radio Syd, Sveriges kommersiella radio. Eller som vi tidigare har kallat oss Radio Merkur Skånes egen radio Det har vi för våra lyssnare varit i tre år och vi ska så förbli Vi hoppas att ni alla ska känna igen oss och att vi ska trivas tillsammans här på 89,6 där ni fortsättningen kan lyssna till oss från klockan 6 på morgonen till klockan 1 på natten Vi kommer som tidigare att bjuda på underhållning och musik och som vi hoppas Just den underhållning och musik som ni vill ha.